Vi starter med et citat. Til svensk mentalitet hører at ideologiserer. Vi befatter os hellere med verden som den børværder, end hyre den ord. Føretrer at forædler praktiske problemer til principielle. Egentlig besynderligt, eftersom vi gjerne ser os selv som just praktiske. Men, vi, men får vi chancen, bliver vi umiddelbart til prædikanter. Hygleriet ender kynisme er vores slummerne kroniske folksygdom. Så skrev Sveriges elskeren og Sveriges kritikeren, den polsk-judiske emigranten og sociologen Richard Schwarz lørdag i Dagens nyheder under rubrikken I Sverige er alle griser hjemlige. Det er dog de endda i Danmark. I Danmark tyks jælde, at en gris er en gris er en gris, fortsatte David Schwarz om dagens svensk-danske græl, og dig, om endda danskerne har forstået bedre end svensker, at alt her i livet kommer med et pris. I dag skal vi prøve om dyrrettigheter i Sverige, derfor er mange lyssnere, der har kontaktet os efter det første programmet om mennesker og dyr, varg, hund og kakelakker i Sverige, og berettet olika og ganske dramatiske saker. Da sagde jeg, en gang var vi dyr, så blev vi mennesker med andre sprog språk, landbrug og krig og komplekse samholde. Nu skal andre dyr samme samarhedser i Sverige og have rettigheter og skyld og velfærd. Dyr måske på et sæt frigjøres fra naturen menneskerne og den øde, som ærende har gæt dem. Det er svensker, som får betale priset for denne frigjørelse. I dag kommer vi af fråger, at jyrrettigheder og jyrfølgefærd bliver vigtigere end hensynet til mennesker og menneskers naturlige sammeksistens med jyr? Har myndighederne virkelig vent på hele retsprocessen og siger nu? At vi påstår, at jyrækkerne har brister i jordholdningen og siden er det op til jyrækkerne at bevise modsatsen. Har det svenske jyrsyddet sporet yder helt og holdet? Og gør det bare dig blevet sæmler, siden jyrsydds kontrollen overgik fra kommunerne til landstyrelserne for fem år siden, da en landstyrelse fik administreret, hvad 290 kommuner tidligere fik gjort? Bedår det det, det er bare der på teknik og byråkrati? Hvad for at ifrågasætte jyrets fundamentalismen så sælden i dom de etablerer der medier? I det faldet, hvad er kriset? Og hvorfor findes der så mange svensker, som er genuint arge på systemet? Ja, vest i Sverige er alle griser hjemlækker, men hvad med svenskerne? For dem må også leve som griser. Velkommen til Danmarks Røst. Mit navn er Michael Jalving, og vest elsker jeg Sverige. Det du lyssnar på just nu är Danmarks röst. Telefonlinjerna är öppna och du kan ringa på plus 45 20 247 247. Alltså plus 45 20 24 247 Eller så skickar du ett sms till nummer plus 45 42 600 247. Alltså sms till nummer plus 45 42 600 24 24 7. På Facebook har Johan Wolf, en lyssnare, skrivit: Tack! Tror jag att tendenser till att skribenter den bör att våga skriva om tabu, vilket jag tror beror på Danmarks rösts inverkan. Kan inte bevisas, kanske. För min av en del har det blivit lättare att andas efter att ha fått ord på problematiken genom har lyssnat på Danmarks röst. Angående programmet i år om, om, om islam med Mona Walter har Mona fået mange positive reaktioner fra blandt andre Niklas Pedersen, Leila Karlsson, Lena Sunebjerg og Fredrik Rås. Vi kan læse op en fra Thomas Egbert. Et fantastisk og mye vigtigt program. Mona Walter imponerer dig stort. Aldrig havde jeg troet, at, at det var forenet med livsfarer at konvertere til en anden religion her i Sverige, frihedens klareste lysende fyr her på vores arme planet. Ja, tak så mycket for jeres øh, kommentarer på Facebook. Øh, øh, det er fortsat og fort, fortfarande muligt at skrive hvad som helst på Facebook op om Danmarks røst. Nu springer vi til djørproblematikken, og med på en telefon har jeg om det stämmer, Torbjörn Elofsson. Är det riktigt? men det är riktigt. jag har med Vå, var, var ringer du från? Jag ringer från Västra Götaland, Göteborg. Åh oh, ja. Ja, ja, ja. Och vad, vad vill du gärna säga i Danmarks röst äh, angående djurskyddet? Alltså, vad, vad är problemet äh, med dina ögon? Har du något speciellt att berätta? Ja, Jag anser ju att äh, de har inte äh, de inte tillräcklig befogenhet, så alltså, de har inte kunskap om Nej. att sköta det här arbeten som de ska utföra. De har ju eget tyckande och eget tänkande och jag har bråkat med dem i över tio år. Ja, tio år har du bråkat med dem? Ja. ja. Har de kommit till ditt ställe? Vad gör du på ditt bostad? Ja, jag har ju då hettuppföljning och minigrisuppföljning. Ja. Och jag har ju de, haft, de påhälsade ett antal gånger. Och nu i sista omgången så om tog de djur på tredje gången. Ja. För mig. Vad var problemet, sa de? Ja. Problemet är att de hittar ju en massa fel och brister som de påstår. Ja. Som de inte har beläggt för. Ja. Vad är det för fel och ja. brister de, de, de, de hävdar att de har, har, har hittat? Uh, nu sista gången så hittade de fel och brister där att alltså, mina hettagar var alldeles för små. Ja. Och uh, sen var det min löstripsanläggning var alldeles för liten och den är ju godkänd utav femt jordbruks, jordbruksverk en gång tidigare. Och godkänd och det här och helt plötsligt får de förutsatt den i liten. De uh, mäter som de <här> mäter en död kråka håller jag på att säga men... De stegar upp istället för att använda och mockband och laser. Mm. Och sen då är det ju större och möjligt att i huvudtaget få dem till att acceptera att de har gjort fel. Mm. Men och... va, va, Torbjörn, vad är va just nu? Alltså, vad är status? Eh, får, du, får du hålla på med, med din, din äh, affär eller, eller hur? Nej, nej, nej. nej, nej. De har i djup i bort mig, så att jag har ju fått lägga ner min verksamhet. Okej. Okay. Sen, sen, var länge? Så, sen, ja, sen ja, vad ska man säga? De tog ju djuren den 8 januari i år. Och djurförbudet meddelade om i januari, februari, mars. Ja. Och alltså, hur, hur kommer du att, att jag finansierar ditt liv nu? Alltså, hur, hur, hur allvarligt är det? Ja, det är ju så allvarligt att mitt företag har ju gått i konkurs. Ja. Så jag, kan inte, jag kan alltså inte leva på mitt, mitt jobb, då, om man säger så. I, inte på djuren längre. Nej. Så Men... att de... Vad ska man säga? Jag har lite svårt att förklara hur jag ska förklara det. Det är ju det att de sätter ju näringsförbud på mig. Ja, ja. När de sätter djurförbud. Mm. Jag, jag transporterade djur och jobbade med djur. Ja. Jag, jag får inte göra någonting av det. Jag kan ju inte bedriva min firma som jag måste. Nej, det förstår jag. Du, du pratade om, om, om äh, du saknar befogenheter hos de kontrollanderna. Äh, vilken typ av kontrollanter pratar vi om? Alltså, va, hur är de utbildade? Vad är deras bakgrund, tror du? Jag har ingen aning om var det, de får en snabb push någonstans där, men du vet jag har ju hållit på med djur sedan jag föddes. Ja. Om man säger så. 85-86 så gick jag Lantbruksskolan i Sverige. Och det, här, och det jag, jag är 45 år. Och det kommer att alltså tjejer som är eh, 20-22 år ska tala om för mig hur jag ska sköta mina djur. De har ingen erfarenhet av djur. Många i ett av dem De har kanske högst en egen hund eller en egen katt. Kanske eventuellt någon som har en häst. Mm -hmm. Det är den erfarenheten de har av djur. De, de, de, de har inte ens fått någon erfarenhet av äh, att hantera djur överhuvudtaget. Nej. Men Torbjörn, det är ju ganska chockerande att, att lyssna på din berättelse här. Alltså, hur, hur kan du förstå vad som händer? Alltså, var är liksom drivkraften om du ska fundera på det? Äh, menar du drivkraften av dem? Eller, ja, dom. De, de, de. Ja, det är väl djuraktivister. De ju, jag, jag förstår ju folk säger att djur inte ska vara illa och, och sånt där men man måste ju ha ett mänskligt öga också det, du vet Sverige har ett så pass bra djur djurhållning alltså bönderna i sig själv så att det är väldigt väldigt två procent i Sverige som har djur som är missputta. överhuvudtaget mm. så att svensk djurhållning är i sig själv ganska bra och eh, behöver inte vara styrd på det sättet nej Som det är idag. Och eh, idag så gör ju inte kontrollanterna det som de i verkligheten ska göra. De ska kolla produktionsställena, alltså bönder som producerar kött och se till att det är bra. De ger sig på alla mm. utan de stora producenterna. Ja. Du har ju haft med djur att göra sedan du blev född, så äh, mm. har du upplevt du att, att kontrollen liksom bara accelererar och blir sämre alltså, och mer och mer. Ja, som du säger, djuraktivism ja, ja, ja, jag har ju sett den här. De har blivit sämre och sämre. N -n när började bör det liksom att, att, att, att bli äh... extremt? Ja, när det började, det... för mig då när jag blev egen, gick det från min far då. Det var ju äh, 2000-talet och då var det ganska hyfsat bra kontroll på djurhållning och sånt där. Men sen det efter så började det att bli sämre när länsstyrelsen tog över. Det var rätt bra när kommunen hade det, men det fanns ju även folk på kommunens tid som inte hade erfarenhet av djur, men det, det var inte så många. Det var några enstaka fall. Det, kanske, det kunde gå ett år mellan man kunde läsa om något eller flera år innan man kunde hitta något som, där de omhände tagit djur på mm. den tiden. Men nu nu hör man om man läser i tidningen efter nästan var och annan vecka om ut om, om av djur och sånt där. Överallt i likadant över hela Sverige så det har accelererat. och Jag håller på ännu och jag tror inte det blir något slut på det om vi själva kan få en ändring till det. Torbjörn en ett äh, sidste frågan. Vad får du göra nu? Altså, var, var, har du en plan B så att säga, säger Ja, jag håller ju på nu att bråka med, med Länsstyrelsen och det här. Och nu går vi ju bara och vänta på att få komma upp i en rättssak, alltså i okay. tingsrätten. Okay. Yeah. Så att jag kan få göra mig hörd. För de andra tre gångerna som jag har åkat ut för när det gäller omhändertagaren har jag inte fått göra mig hörd. Men jag har ju vunnit över dem förut. Så att, eh, jag hoppas att jag vinner denna gången också. Okay. Och, eh, Principen när de tog djuren de andra gångerna är ju samma som nu. Så att jag har ju ganska stora tapningar om att vinna den här gången med. Men man ska inte ropa här igen nu, förrän man har kommit över vattnet. Torbjörn Nilsson uh, lycka till med din uh, söksmål. Uh, tack så mycket för din medverkan. Du får, du får stanna kvar på telefonen medan vi pratar med nästa gästen på telefonen. Tack så mycket Torbjörn. Ja, Alla, tack ska du ha. Ja, nästa lyssnare i hjemmen på telefonen Göran Andersson, om det stämmer. Ja, här är jag. Hallå. Hallå, ja, tack för ditt medverkande. Har du lyssnat ja, på, på, på, på, på Tobjans äh, berättelse? Har du en liknande sak, eller, eller vad är ditt perspektiv på den här äh, ja, djurskyddet? Visst, äh, visst är det väldigt liknande. Det, det här är ju, det här är ju. Det, det handlar väl om betydligt fler djur, och sen var det enbart nötkreatur här, då, som Ja, de, de gjorde ett tillslag helt enkelt som de hade planerat bakom vår rygg. Då, och dök upp med... Ja, det, det, det var en aktion som en, en kan säga var eh, planerad med rent militär strategisk precision. De, de vilseledde det är ungefär som... Eh, när de anföll Normandi så, så skulle de ju få tyskare att tro att det var ingenting på gång där. och Det, det hade väl lyckats rätt bra. Och vi, vi var ju helt oförberedda på det här. och Det var ju väldigt, väldigt det värsta de har varit med om i hela sitt liv. Vi, vi fick eh, vårt hem och vår gård eh, helt ockuperad av och och staten ut och polismakten. och De lämnade inte över i en enda skriftlig handling för de påstod att det här var akut bevisligen så var det inte det men att eh, det, jag har ju märkt då att eh, vi får ju överklaga för de, det säger de att du kan ju överklaga och du får ju överklaga till förvaltningsrätten då, men tyvärr det kanske låter hårt då men att eh, jag får väl säga det de här förvaltningsdomstolarna i Sverige det, det är inga riktiga domstolar det är låtsasdomstolar som har som uppgift och i myndigheter för att de kan hålla på och det går regelrätt eh, bolagligheter. Eh, vi har ju haft en fantastisk person till hjälp då. Som har ställt upp ideellt och hjälper eh, många andra ju Jag heter Bernt Eriksson när vi hör talas om honom. Han var, han var nej, bland nej. med i mm. ja, den här filmen om hästmannen. Där han kanske har hört talas om ja. Oh, yeah, yeah. Han medverker i den filmen och det var det första fallet han tog. och Han är ju före detta åklagare och polis. Då, så han har ju alltså han jobbat på andra sidan och börjar väl se att här, här är det en fruktansvärd rättsröta i Sverige. Och vi kan väl säga då att är det någonting som är tabu i Sverige så är det att kritisera djurskyddslagen och dess tillämpning. Den är liksom helig. Jag har ju sett att ni har pratat om religion tidigare. Ja. Som förra veckan, Marcus Beder, det var med i, igår var det om. Just det, ja. om att, kan väl säga djurskyddslagen det är en lite liten sekt. Det är någon slags religion som, som har blivit och att det som för långt tillbaka i tiden så var det Bibeln som inte fick ifrågasattes. Som fick, men nu är det djurskyddslagen istället för väldigt många människor och Förr kanske prästen kunde stå i en predikstål och, och predika domedags predikningar om att människor var besatt av djävulen och sånt och peka på dem. Men nu är det vi som påstår att de insköter våra djur. Vi är liksom lovligt byte. Men Göran Andersson, du, du, du säger ja. att polisen med militärstrategisk precision... Gick bak om er rygg. Alltså, hur gjorde de det alltså, konkret? Vad gjorde de? Precis? Hey, ja, först och främst vilseledde de oss. Vi blev ju den 5 april då i fjol anmälde på någon. Ja, det var någon person i vår närhet. Jag kan inte vara helt säker på om det var. Men det var någon som ville ställa till någonting för oss. Vi hade en del problem med utgörsling så förhållandet var inte perfekta på något sätt på gård men det var ingenting som inte skulle ha löst så att, men de kom helt enkelt och tog ju helt enkelt och ja, jag skrev ju till henne. min fru blev ju så chockad så i det där, så tog en massa starka tabletter som har så har inte funnits i liv idag Hon hon inte ha kommit till sjukhus men det där rörde inte de här människorna som var på plats de fortsatte lugnt och planerade och skulle ta djur i fråga. Så att, eh, det, det var rått- både mot oss och inte minst mot djuren För djuren får väldigt, väldigt illa- till att bli omhandeltagligare. Ja. De föddes bort, de var många och många nykalvade. Det de får den inte djur helt enkelt. Det finns en EU-bestämmelse- som säger att djur- får inte förtas eh, senare än- 28 dagar för beräknad kalvning- och det- det får en inte göra, men att eh, de hade väl ljög ihop någon historia där, så att de fick någon typ av dispens och fick göra det här. Och det, det är inte bra för Jura helt enkelt. Så Jura var ju verkligen stora förlorare, så att eh, vinnaren, som jag skrev, vi behöver inte prata med mig om det här, men <kör> vinnaren var ju den som ja, fick det där avtalet och, och som de frågade iväg vägen att han hade ju sämre förutsättningar med byggnader och och yter och ha Han vad fanns här på vår går Vi hade ju mycket större byggnader och mycket större betesmarker. Men han hade ju faktiskt, och det är ett faktum, då, mycket goda personliga kontakter inne på länsstyrelsen. Mm. Och det, det luktar väldigt, väldigt illa. Men som sagt, var jag, jag har ju försökt att berätta den här historien. Både i tidningar, svensk radio och svensk tv. Men det är ju varit stopp. Det är bara. Var det har bara varit länsstyrelsens personal som har fått berätta sin version av det hela. Och det, det är ju att de rädde djurar och att, att här var det en fruktansvärt ordning- och att det hade pågått i så många år. Och jag vill ju hävda att det. det är rent och Det kan vi ju bevisa, bara vi får chansen. Men det får ni ju inte i förvaltningsomstora. Det, det får inte komma till tals helt enkelt. Men det här var ju nästan, vi nästan en känsla att de var säkrare att det kan vi göra så här. För det, det var så många formella felaktigheter. De förde bort djur. Det fanns inget skriftligt ergivet beslut och jag hade skickat in en sån här begäran om inhibition mm. till både förvaltningsrätten och länsstyrelsen. Så jag sa ingenting den natt. Jag var ensam hemma med parken. Poliser bevaka gården. Där stod en polisbil och lyste in på fönstret hela tiden. Och jag var faktiskt livrad, livrad var jag. Det, det är liksom som det är inte det Sverige som jag trott att jag, att jag var född i. Så polisen myndigheter kommer och intar en, en skål och misshandlar. Två gånger så blir jag rökt i gölv. En gång in i, i mitt hem i samband med att frun tog de här tabletterna då, så var det en väldigt kaxig och stödig polis som... Han tog tag i också där till mig för jag, jag skrek väl ut min förfäran skrek fruas namn och så. Det fick jag inte göra tyckte han. Så han tog tag i mig och skrek att nu lugnar du ner dig. Vad fan gör du? Så knuffade jag till och sen kände jag bara ett grepp runt nakon och pång. Det, det låg jag på gölven. Mm. Och så var det jag som blev anklagad för våldsam motstånd och våld mot tjänsteman. <laughs> och det var ju också som... Ja, I ditt det eget hus, enkelt, I, I mitt eget hus, ja. Så jo, det var säger... en vara en fredagsord, men <laughs> djurskyddslagen upphäver alla andra lager i Sverige. Så, så är det bara tråkigt nog. Ja, du pratar platt, om en religiositet, alltså en ny religiositet i, i samband med djursky, djurskyddslagen. Uh, Håller du på med, med, liksom som Torbjörn sa, att äh, denna religiositet har den accelererat på 2000-talet? Ja, jag vill han om det. Om det. <coughs> För det är ju så att jag, jag kan säkert säga att har inte den här så kallade reformen då, blivit då med att djurskyddet äh, flyttas till den styrelsen, då har det funnits djur kvar här på gården. För det var ju efter det som det blev helt galet då. Kommunen gick ju och hanterade. Det det gjorde det ju då. De ville inte ställa till någonting. De, de såg ju ett värde i att vi fanns. Då. Så nu ja. det, det finns nästan inga djur i hela den här kyrksåkten där vi bor då. Vad kommer, kommer, och... kommer du göra nu, uh, Göran? Vad kommer du göra? Har du har du krafter till uh, något söksmål? Söks alltså, eller har du uppgivet? Processen. Nej, nej, en får inte ge upp. Det, det liksom blir ju en, en livsuppgift att Ska en ta sig vidare i livet så, så kan den inte ge upp. Så, så är det ju. Ja. Men jag vet ju, ni har hört berättelser om människor som duker under i den kampen. Det de dör helt enkelt. Det, det, men det, det talas det ju verkligen tyst om. Och jag, jag kan inte liksom refererat till av fall. jag känner till men det, det, det har ju framkommit uppgifter om, om sånt då. Det har ju till om, om någon eh, djurägare som fick en hjärtinfarkt på grund av den stressen som en sån här kontroll framkom. Det ska vara ett spåne. Jag såg Marcus Björklund. ska ju vara med. Eh, ja, visst. Och eh, det är väl något år sedan kontrollen fortsatte Hon tog ingen hänsyn till Hon sa att jag har så till henne De, de fortsatte. Så att det, det, det finns många sådana här helt helt osannolika berättelser som en normalt sett inte tror är sant. Det, det är det. Gör en andersam diskussion. Du, ska... du kan göra en fråga om Markus Björklund hans ja. företrädare på posten. Han, det är ju också några år tillbaka i tiden, då var han hos en, en kvinna som heter Astrid, Astrid Loft. Hon är ju lite centrum för det här med den här kampen mot det här ursparade har och blogg och så. Då. Jag tror säkert det var uppgifter där. Hon har nog berättat om det här också, då, men chefen då, för djurskyddet, han var med och var utklädd till polis. Ja? Och, ja, det... det eh, det får ju inte förgivande av allmän ställning. Det är ju, det. Det är ju brottsligt. Göran, så det får du möjlighet att det, fråga, men... fråga Marcus Björkron om, om, om ganska kort. Det blir en kort paus, ganska kort. Stanna kvar på telefonen, Göran. Tack så ja, mycket. Ja, det Det här är Danmarks röst. Lyssna på FM via radio24.ek eller ladda ner den speciella... Appen Danmarks röst på svenska iTunes. Ja, jag, om jag har rätt så har vi Markus Björklån med på telefonen, enhetschef för ljusskyddet på länsstyrelsen. Stämmer det? Jag har läst det ur Hej ord. Hej Markus! Vad bra du ville medverka i programmet här. Har du lyssnat till de två första gästerna som har pratat om, om, om olika saker? Ja, jag hörde bara Göran. När har pratat så hördes inte han. Så Jag hörde bara dina svar. Okej, okej. Okay, okay. ja, alltså, så... Vi har haft två berättelser från det verkliga livet runt omkring i, i Sverige. Torbjörn Elofsson har pratat om, om sina upplevelser med, med, med djurskyddskontrollen. Han kommer att, att åka i civilsöksmål i tingsrätten för att få sitt djurförbudt lagt ned igen. Og Jørgen Andersen har prættet om en specifik operation med militærstrategisk præcision, hvor øh, polisen okkuperede hans hjem hans, hans Og øh, ja, han, de, de virker både virkelig, virkelig en kritiske og arge med systemet så som det fungerer. De har, har det synsæt, at sen 2000-tallet har kontrollen accelereret och liksom, ja, kontrollen är av kontroll, verkar det? är ja, så accelererat Det är ju ett, kanske ett, säga, extremt ord. Men det hände ju så att i slutet, början på 2000-talet, så ändrades vissa paragrafer i djurskyddslagstiftningen. Så det var istället för ett bör så blev det helt plötsligt ett ska, eller istället för ett får så blev det ett ska. Alltså man eh, tog bort valmöjligheten när det gäller vissa åtgärder då va, bland annat omhändertagandena av djur då va. Mm. Och sen eh, i mitten på eh, 2000-talet så kom man ju fram till eh, att man skulle eh, flytta över eh, djurskyddet från kommunen till Länsstyrelsen och det verkte ju då 2009 va? Mm. Och dekaniserad skillnaden är ju som sagt, precis som jag trodde var Göran som sa det, att man går ifrån ett ganska stort antal kommuner ner till ett ganska litet antal länsstyrelser. Och en av poängerna med det är ju att det ska bli likadant överallt. Istället för att försöka få tre kommuner att göra likadant så får man 21 länsstyrelser som ska jobba likadant. Och sen kommer man också ifrån det här med att vara de kommunala nämnderna som i slutändan bestämde sig för vad som ska göras eller inte göras med handläggaren för att säga föredrog ärendet för nämnden då. Och det är en ganska uppenbar risk framförallt i mindre kommuner då att en politisk nämnd har svårare att sätta ner foten när det börjar bli för dåligt på ett ställe. Utan då är det lätt hänt att man säger att man låter gå den här gången också. Mm. Och det är väl lite grann det som Göran säger då att det var lättare att hantera kommunen. Ja, och det beror antagligen på det. En statlig myndighet har ju inte detta intresset av att göra befolkningen är glad så att säga utan det är ju lagstiftning som ska följas. Mm. Och det är klart att eh, i den situationen som Göran verkar ha varit i att det har varit eh, ett eh, stort eh, vad ska man säga ett eh, stort ärende där man ska ta, ta hand om många djur och eh, då polisen kommer dit med sin personal för att så att säga hålla situationen lugn och sen eh, då den som ska verkställa ärendet också kommer dit och hämta djuren. Det är klart att det blir väldigt dramatiskt och det känns som ett intrång för en enskild. Det, det är vi helt medvetna om. Mm. Och det är därför vi försöker göra det så sällan som det bara går. Jag kan ju bara prata för skåne så jag har ingen aning om de här ärendena som vi har pratat om och vad som har föregått det. Men det är en tydlig tendens kan man säga att om jag är missnöjd med mitt ärende och kommer ut och klagar till exempel så här då i media. Mm. Så får man höra den versionen som den enskilde har. Och vi brukar ju inte vilja hänga ut någon i, i media och, och, och redogöra för vad som ligger bakom det här ärendet. Så mm. Därför Så håller vi oss tysta och säger att vi kommenterar inte det. Utan att det gör vi i domstolen sen. Ja. Och i domstolen så presenterar vi ju vår sida av saken. Och då blir det ju belyst från båda hållen så att säga. Va? Marcus Björklund, innan jag kopplar in djuren Andersson så vill jag bara fråga dig. Är det en nyhet för dig att det finns en generalmissnöje bland djurägare i Sverige? Alltså man kan inte kalla det för generalmissnöje miss, miss, när vi har så många kontroller som det gör. Jag träffar ju intresseorganisationer till exempel LRS ganska ofta. Och den stora majoriteten av de svenska bönderna tycker att den nivån som vi lägger på djurskyddet är bra. Och när vi får frågor från dem kring vissa enskilda ärenden som liknar det här som Göran berättar då, va? och jag då för dem i det forumet där jag för vad som låg bakom ärendet kanske visar upp lite bilder på hur djuren hade det och så vidare så är de ganska nöjda med att vi gör det vi ska och de vill inte identifiera sig med den kategorin bönder som åker ut för de här åtgärderna vilket är väldigt, väldigt få. Den svenska bonden generellt sett sköter sitt djurskydd fantastiskt bra. Göran Andersson, du är en av få, säger Markus Björklund. Stämmer det? Vad sa du om jag är? Du är en, en insild där. Det finns inga så många, många missnöjda djurägare i Sverige. Det, nej, det, det är ju helt fel. Jag vet ju, det är ju många som pratar med och många bönder, de, de lever i skräck helt enkelt. Det, det är bönder som har berättat liksom att nu, nu kommer det en bil in på gårdsplan, jag inte känner igen och hur hjärtat börjar slå och sa att det, det, det är ju liksom söndra och härska som, som gäller att det, det, det är väldigt många bönder som är rädda och, och det, det fungerar ju så i hela EU att bönderna är beroende av stöd för sin verksamhet för att det ska bli några pengar över längst ner och leva på och de har ju väldigt stort godtycke och kan eh, fatta lite, lite beslut hur som helst. Det var 2010 så var det en enda ko här och det, eh, som den kostade 43 000 i indragna stöd. För det påstod ja. att hon, hon var för tunn och hon skulle vara ställd i behandlingsbox. Och det där gjorde djurskyddsanläggaren själv. Och ingen veterinär inblandad och hon har inte den kompetensen och bedömer det det var rent nys men som sagt var det ja jag, jag är överklagad men det har liksom blivit så många ärenden så att ja, det, det förmörker ens liv helt enkelt och så att det, det, det är inte roligt längre det kan jag kan ju säga och sen säger Markus Marcus Björklund det att, att vi landar inte utan det var ju så att Länsstyrelsen i Värmland la upp det här på sin hemsida. liksom att Länsstyrelsen om undertal 200 nödkreatur i Arvika-trakten. Titta vad duktiga vi är. Ungefär som att socialen skulle lägga upp på sin sida att nu har vi om undertalet fem barn i en familj här och vi har gjort jättebra. Och sen, <hör> sen var de ju, de var ju verkligen ut och, och uttalade sig om att det var så gilla och det hade pågått så länge och vi kunde inga annat att göra. Direkte lögner helt enkelt. Och jag är ju för förtal. För det är det. Men det är bara det att, säg djurskyddslagen, så det läggs ner direkt. Du är mm. chanslös. Du får inte föra eh, din talan. Det, det går inte. Och jag kan bevisa massor med saker. Men jag, jag får ju inte komma in i en rättssal. Så det, det är som Torbjörn säger att... Eh, en talande enligt skadeståndslagen är väl vad som återstår för det. Den kommer ingen, ingen vägen i de här det, det Göran, om du skulle fråga Markus Björklund eh, något, vad vill du fråga honom? Ja, eh, jag vet ju faktiskt att just Markus Björklund var sig som en, en stridbar person i Skåne. Han eh, har en egen blogg. S.S.B. Sveriges snyggaste bonde kallar han sig. Det är ju lite uppkäftigt och han har väl en hög svansföring när man säger men <laughs> han de har som tog alla djura för. Och på nätet, jag har ju sett den kommentaren, så säger Marcus Björklund att ja, det är ju en person som vi har gett djurförbud. Så att det verkar hängde han ut och den kommentaren försvann väl fort då. Men det ledde till att jag blev förbannad helt enkelt att få gå ut och säga att folk har djurförbud så jag ringde upp jordbruksverk och, och undrade om man kunde få ut listra på alla djurförbud i Sverige och så. ja, jag vet inte, det kanske är sekretess eh, men sen fick jag ett mejlsvar att det, det, det gick nog om man var bra, så då, då ville jag ut allihop i länsvis, så jag trodde inte jag skulle få det, men det fick jag jag har lister på alla djurförbud i Sverige i januari månad. Men det är ju säkert sekretess på det här så det är ett jättestort fel. Och vad värre är att det var väldigt många avlidna personer med på listorna. Dödsbo stod det. Det fanns även kombination av dödsbo i konkurs och en del andra i konkurs. Mm. Och det där ju, och Jag har ju försökt att prata med ja, några tidningar, inte många om det. Men det är så känsligt, så känsligt. Men det är ju ett, ett klart prat mot uh, datalagen. Få är ja. inte före register och vi det personer. Men likväl så, så sker det. Och jag, jag har listor. Men som sagt, jag har lugget på det. Men nu, nu har jag ju chansen att berätta. Det är olagligt. Men som sagt, på, säg djurskyddslagen. Det är djurskyddslagen. Det upphäver alla andra lagar som finns inklusive EU-rättens företräde. För det har ju vårt ombud av Bernt att strida hårt för. Bland annat så, det finns det grundläggande stadga om rättigheter i EUs grundfördrag. Mm, ja. för fond väl 2010, bland annat rätten till sin egendom- på här då, det var djur för en miljon. är bara kom och hanterade dem. De inte över ett papper för en öfteråt. Markus Björklund, Är det en normal procedur just som det som Göran berättade om här? Är det en normal procedur på Länsstyrelsen? Vilken av dem? Alltså att man äh, verkar att man bryter datalagen? Alltså, för det första är det ju faktiskt så att det här registret över de som har gjort det ju offentligt. Och det är ju till för att till exempel om jag ska anställa någon så vill jag kanske göra en kontroll av att de har djurförbud eller inte. Eller om jag ska anlita någon som ska transportera mina djur så ska jag kunna ringa in och kolla att den här personen får lov att transportera ju helt enkelt. Att de inte har djurförbud. Mm -hmm. Så det vet jag inte riktigt varför det skulle vara otillåtet. När det gäller dödsborna det vet jag inte vilka regler som gäller där. Så det får ju, det får ju stå för vad Göran säger sådana saker. Men när det gäller själva biten, så är det så att i Sverige har vi två olika sorters omhändertaganden. Det ena är det som kallas för paragraf 31. och Det är de här som, där man ger en tid för djurhållaren att svara och man kanske får tio dagar på sig att svara på de påståenden som myndigheten gör gällande kring djuren och att vi funderar på att eh, omhändertas dem då. Va? Och det är ju, där får man djurhållaren en möjlighet att tillsammans med sitt juridiska ombud eller med annan veterinär och så vidare komma in och svara på de här påståendena och djurhållarna och jag Så mm. Men när det är riktigt illa, alltså när det är akuta lägen, så att säga, då kommer man ju ut på platsen och märker att här fungerar inte detta. Och då står det i lagen att under vissa kriterier så ska djuren omhändertas. Och då är det så att då ringer man dit polisen och så ringer man dit de här som verkställer besluten i de olika länen. Och sen så verkställs det och då får man ett papper på plats och att det här har hänt. Och sen så får man då så att säga möjlighet att eh, överklaga det i efterhand så att säga. Men det beslutet gäller ju från där och då. Och de kan ju ses som väldigt dramatiska de besluten. Eh, jag kan bara ta lite statistik från Skåne. Mm. Och det är varje år som händer har vi, eller vi omhänder ett antal djur utan vi har 120 stycken ärenden och ungefär varje år där vi ett har djur. Och av dem så är mellan en och två eller 3 procent eh, på lantbrukens djur. Västern är för hundar och katter och hästar som äh, räknar som sällskapssvår också då. Så det är inte särskilt ofta som de här åtgärderna används när det gäller landbrukstruktur, i alla fall inte i Skåne. Så därför mm. så är det kanske lite snövrigt i den bilden att det är det första som händer när man kommer ut. Mm. Marcus Björklund, vad, vad säger du till den kritiken som också kom från den första gäst, Torbjörn, att, att de, de saknar befogenheter hos de nya typerna av kontrollanter? Uh, som åker uh, runt i, i Sverige och kontrollerar djurskyddet. Alltså de är unga, de har ingen befogenheter. Så jag kan ju bara svara för skåren. Alltså jag, jag vet ju inte vilka som är och så vidare men jag utgår från att de andra anställda också folk med rätt kompetens. Och det är ju så att vi har ju och så, så har jag 22 stycken djurskyddsinspektörer och sju stycken veterinärer som jobbar hos mig. Och ibland om finns det tillräckligt många som har kompetens inom i alla fall landbrytet djur för att jag ska kunna eh, lova att det skickas inte ut någon på någon gård som inte har rätt bakgrund där. Eh, och det har jag också lovat till LRF och de andra intresseorganisationerna att vi skickar inte ut någon på kontroll som inte har kompetens på det djurslaget som det gäller. Mm. Men jag vet att om vi är med på en telefon, där har vi också en tredje gäst, Karina Hedberg. Stämmer det? Mm. Ja då. Ja, det var bra du ville vara med. Har du lyssnat på programmet här hittills? Ja, ja man. Ja. Har du en analys eller en kommentar av ähm, vad som har blivit sagt av Markus Björklund på Länsstyrelsen och Jörn Andersson äh, tidigare i programmet? Äh, det jag kan säga vad det gäller Markus Björklund är ju det att jag har haft äh, att kontakter med den här personen. Och jag vet alltså ingen eh, chef med någon statlig förmaltningsmyndighet som snackar så mycket skit och så obefogade sakta, utan gud som han gör. Han vet inte vad han pratar om. Han vet inte ens att vi har någonting som kallas för de mänskliga rättigheterna, grundläggande friheterna. Det vill säga den allra högsta lagstiftningen som finns i vår värld. Den är överordnad. Alla andra lagstiftningar. Ingen förbryter mot den. Den tillkom nämligen efter andra världskriget för att förhindra att Hitlers verkningar skulle upprepas. Och den konventionen skrev Sverige under redan 1952. Det innebär att landet fanns under dess juridisk redan då. Men man har ju tydligen väldigt svårt för att Men Karina Hedberg, vad är problemet angående djurskyddet? Problemet är att de som är tillsatta, som kallar sig för sakkunniga, kan inte sitt jobb. De tillhör inte ens djurhälsopersonal och de har ingen befogenhet att uttala sig om djurs hälsostatus. Även om de nu är utbildade veterinärer med legitimation och anställda på Länsstyrelsen så tillhör de myndighetspersonal och inte djurhälsopersonal. Är det så de anser att ett djur är utsatt för ett lidande, då ska det anlitas en veterinär utifrån som gör är utlåtande. Men visst det är på problem där omgående eftersom Länsstyrelsen är dessutom tillsynsmyndighet över veterinärer, djurkliniker och djursjukhus. Så det blir lätt en, en stor korruptionshärva i sista änden därför att länsstyrelsen, dessutom tillsynsmyndigheter och djurtransport är ekonomisk verksamhet och nu råkar det vara så i Skåne, Halland och Västra Götaland att väl polismyndigheterna i länen som länsstyrelserna i länen anlitar alltså en privat företagare som inte har yrkestrafiktillstånd har aldrig haft yrkestrafiktillstånd och kommer aldrig att få något yrkestrafiktillstånd innebär att den svenska staten anlitar illegala djurtransporter för att massakrera enskilda djurägare utan grund. Utan grund, Marcus Björklund, det får du gärna kommentera. Jag gör ingenting just grund. Länsstyrelsen gör ingenting ut en grund, Karina. Äh, du överdriver äh, kanske? Nej, nej. det gör jag inte. De anser och de tycker. De kommer aldrig med konkret bevisning. Det som händer är att äh, Länsstyrelsen fattar ett beslut. Nu är det så att det står faktiskt samma i alla beslut och alla kontrollrapporter över hela landet. Man kör efter en standardblankett, så spelar det ingen roll vad det ser ut egentligen. Utan man använder sig av det och sen hänvisas man till an, ähm, till fel domstolsinstans, nämligen förvaltningsrätterna. I de domrätterna tar man bara avgörande om myndigheterna har handlagt ärendet korrekt. Enligt den normala straffprocessuella ordningen, Ska varje enskild som är anklagas för en överträdelse eller för ett brott betraktas som oskyldig tills dess den lagenliga skulden är fastställd i en eh, vad heter det? oavhängig och eh, opartisk domstöd som inrättas enligt lag och i detta fallet så gäller det tvingsrätten, den civilrättsliga striden. Och innan dess ska ju knappast förvaltningsdomstolarna ta ett avgörande om att myndigheten har handlagt ärendet korrekt eftersom Överförmynderi och omyndigförklaringar är alltså förbjudet i Sverige sedan många år tillbaka. Nu är det ju så att länsstyrelsen har ju misst sin forna glans. Som är, de var ju en väldigt väldigt mäktig, mäktig myndighet en gång i tiden. Men de har blivit degraderade i olika steg. Så deras arbetsuppgifter på planet är egentligen att kontrollera och dokumentera. För om det kommer mindre brister, då ska det skrivas ut ett föreläggande som ger en viss tidsfrist för djurägarna att åtgärda de så kallade bristerna. Är bristerna allvarliga så ska det anmälas och det ger ju beslut också på vad det beträffar sedan att ta sig in i privatbostäder med hjälp och hjälpa loss med och och ha utlösarna och byta utlösarna. Folk är på jobbet, sjukhuset eller är och handlar. Det får man alltså inte lov att göra. Det finns också beslut på det, att det ska finnas en höstrandsakansom som är underpeknad av en åklagare. Över Men nu är det ju det, att överklagarmyndigheten kan ju inte skriva under på vilket jävla skit som helst. Eller hur? Marcus Björklund, finns det äh, saker och kommentarer här? Altså, de de mänskliga rättigheter blir kovat av aktivism efter Karina Hedberg. Ja, om du frågar Karina Hedberg så är det självklart att det är så. Det jag kan konstatera är att att man till om ett antal 100 ärenden varje år som går genom domstolssystemet och som inte får några anmärkningar. Och att äh, lagstiftningen tydligt stipulerar att det ska handläggas precis på det viset som det handlar. Så inget, inget, ingenting är fel? Allt är fel, perfekt? Nej, det finns brister i systemet. Men de bristerna som Karina Hedberg om det handlar om en ren eh, rättsvillfarelse, att man tror att det fungerar på ett visst sätt som absolut inte fungerar på. Och när man är utgörd, då också för att vara utbildad i området, när man inte är utbildad i området, så viltleder man ju även andra människor i allmänheten som tror att det som sägs faktiskt är sant, när det är helt och hållet fullständigt agurk. Om man säger så. Mm. Göran Andersson, alltså, finns du kvar på telefonen? Göran Andersson? Ja, du vill jag vill säga så. Jag skulle väldigt gärna vilja kommentera. Ja, Markus Björklund säger att, att vem som helst har rätt att ta del av uppgifter ur... Ja, det heter djurskyddskontroll i tog fram lagen, den heter 2009, 619. Det är inte djurskyddskontroll i Det kan vi tycka i våra diagor på länsstyrelsen. Personuppgifter ur djurskyddskontrolleristet ska lämnas ut om Länsstyrelsen begär det för sin verksamhet. Och nu säger ju Marcus Björklund att vill en anställa någon så kan han ringa och kolla. Det stämmer helt enkelt inte och det tycker jag är allvarligt. Att han som chef inte kan den lag som man har att administrera. Det här är mer hemliga än belastningsregistret för det är ju en del. Nej, Marcus du, ja, får, började... du får kommentera Marcus. Marcus Väsgård. Den är inte hemlig, helt enkelt. Ja, det är bara att läsa. Paragraf 8. Det är bara att läsa. Det, ja, det står är om tydligt om det registret. Vi har ju våra egna djuriföringar som vi sköter. Där de beslut som vi fattar är offentliga. Nu blir det, ja, det, här, nu blir det väldigt tekniskt. Det, diskussionen det, det blir väldigt tekniskt. Det har inte varit två namn där. Det har inte jag läst att få ut, men ändå gick det. Så att därför skulle då egentligen allmänheten och enligt Markus Björklund, eh, ja, journalister skulle kunna ta ut det här och så presentera. Här är de största djurplågorna i ditt län och så sätta upp lister. enligt om man säger att det är offentligt, för det är det inte. Det är bara att läsa lagtexten. Och det är ju väldigt allvarligt att en chef för jultidsavdelningen inte kan den lagen, det måste man Jag vill gärna återkomma till Karina Hedberg. Eh, om du Karina skulle skulle berätta eller förklara vad som är drivande i den nya lagstiftningen och den den den den proceduren den praktiken som som länsstyrelsen håller på med vad vad skulle du säga så? Jag skulle säga att Europa tror att de har fler befogenheter att än de har faktum är att det är alltså inget fel på lagstiftningen. Saken är den att svenska jordskyddet har totalt missat regeringens budskap. Därför det står klart och tydligt vilka EG-bestämmelser som gäller överst. Det vill säga under EU-kommissionen för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet. Därefter kommer nationell lagstiftning. Det som händer är att myndigheterna kör oavkortat efter de gamla reglerna så här har vi gjort i 200 år och då fortsätter vi med det för det fungerar. De beröver alltså alla enskilda rätten till en rättvis rättegång. De meddelar djurförbud till folk utan grund för det står klart och tydligt i förarbetena till nuvarande djurskydslag att ämnet åt personer som är fällda för djurplågeri är fällda upprepade gånger för brott mot djurskjutslagen eller vid upprepade tillfällen har någon fallerat föreläggande enligt 26 paragrafen djurskjutslagen ja. på ett sådant sätt att det visar att djurägaren inte respekterar djuren. Men hur det än är så har den djurägaren som har brutit mot föreläggande- rätt till en rättvis rättegång. Och det ankommer inte på Länsstyrelsen- att ta avgörande i brottmål. Det ankommer inte heller på förvaltningsdomstolarna att ta avgörande i brottmål. För det ankommer på de allmänna domstolarna- som är tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Men... Länsstyrelsen måste inkomma med anmälan om misstanke om brott. Därför att de har inte kvalifikationerna att handlägga brottsärende eller brottmål. De har inte ens kvalifikationerna att bedriva en förundersökning. Földen blir att om de beslutar ute på fält att de som händer tar djur- då berövar de enskilda att begära inhibition, det vill säga att beslutet är Tills vidare inte ska gälla därför att Man kan inte be få inhibition på ett beslut som redan är verkställt Dessutom drar de iväg med djuren och sen ska de bestämma vad som händer med djuren Under tiden Enskilda sitter och letar Helt förtvivlat efter kunskaper för att kunna ta tag i det Frågan är ju, varför kan inte Länsstyrelsen fullgöra sina åligganden enligt djurskjutslagen där som står att den myndighet som utövar den offentliga kontrollen ska genom information och rådgivning och i övrigt stötta den enskilda att fullgöra sina förpliktelser? Enligt både lagen och e-bestämmelserna e och det beslut som har beslutats enligt jordbrukslagen och enligt e-bestämmelserna. Karina, vi måste få höra Markus äh, här till sist. Markus Björklund, ja. kan, du, kan du avvisa äh, dessa, dessa, alla dessa anklagor? Ja, det är ju så att det vi sysslar med på länsstyrelsen har ingenting med att utreda brott att göra. Vi håller på att äh, administrera eller handlägga ärenden som handlar om att ta hand om en djurskyddslagstiftning, alltså en skyddslagstiftning som är tillräckligt Jävla rojtsnack! vad det bra? Men sen vi har konstaterat att vi misstänker att ett djur har varit så pass illa, har lidit så pass mycket, att ett brott kan ha begåtts. Eller att ett brott av oaktsamhet har begåtts mot djurskyddslagen. Då ska vi anmäla den personen till åklagare eller polis. Så att de kan göra en bedömning senare och göra en full förundersökning om, om brottet har begått eller inte. Och sen görs den prövningen. Det har ingenting med djurskyddet att göra när det gäller den delen som vi pratar om nu, när det gäller djurförbud. Att utreda brott. Däremot är det så att om du har begått ett brott och blir dömd för det som djurplågeri. Då ska vi göra en djurskyddet Men i andra fall så ska vi eh, jag vet inte det, göra en sådan prövning även om inte brottet har begåtts helt enkelt därför att den här personen kanske inte ska ha djur. Därför att inte djuren må bra om den personen. Ja, det kan. Marcus, Marcus och Carina och får jag får tyvärr säga att detta blir det sista året. Vi, vi har inte mer tid. Jag får tacka ni alla för, för järes ja, medverkande. Ja, Torbjörn Eblåsson, Göran Andersson, Karina Hedberg och Marcus Björklund, enhetssätt från dyrkyttet på Länsstyrelsen i Skåne. Tack så mycket. I morgon kommer vi att hålla på med ännu en, en sändning. Vi får pratade om censur- och den politiska kulturen i Sverige. Vi får två gäster- Marika Fromgren och Per Ström- både författare och skribenter- och vidare nord från fria tider. I tekniken där satt Jesper West. Jag heter Mikael Jalving Fortsatt god dag. Hej då. Du har lyssnat på Danmarks röst- med programledaren Mikael Jalving